Коли б я у твоєму віці дозволила собі ходити в заштопаних панчохах, я давно годувала цвентарних хробаків, ти можеш три дні не їсти, але панчохи маєш носити не гармошку, і панталони, панталони ажурні, спочатку кричала, а далі плакала Аделаїда на з Коли б я була такою лахудрою, такою, Манталепою, як оце ви, теперішні молоді, та ще такою нечистою, то мене сюди навіть прибиральницею не взяли б. О Боже, за що ти караєш таку молоду? Розстарала спершу сльози на обличчі, а далі розводи болота на підлозі. По тому сміялася. А за кілька хвилин заходила учись кабінет, начебто щойно і не було сліз. Приязно дивилась на тебе і трималась свої швабри, як, мабуть, колись люстерка. А далеїдині істериці давно не дивували в нашій поліклініці. Вік, знаєте, порода, досвід, старечі злидні після бурхливих розкошів, прикрашені спогади. Але мені подивують, коли б я зараз у нічній сорочці стала посеред балкона і завила з горя на все місто. Хтось може почути мене вже сьогодні, чи треба крикнути Рятуйте. Смішна, що ніхто ніколи нікого не порядував від цієї хвороби, від такої біди й нещастя, від серця. Треба викликати швидку, я вже не розумію, що б'ється в мені серце, чи може дитя, чи годинник, чи злість б'ється як серце. де він. І чи є в нього серце? Чи його вирвали з останнім молочним зругом? а може у нього дотепер ще молочні зуби, і він не розуміє, що таке жіноче нетерпіння, терпіння, чекати чоловіка, за яким втрачаєш розум, який пообіцяв приїхати швидше, ніж сонце зійде. А якщо з ним щось трапилось, казав, що можна не прокинутись, потрапити під колеса авто, упасти в каналізаційний люк, стати жертвою маніяка. Та господи праведний, справді є тисячі способів зникнути з цього світу миттєво,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 «Який ще там передпенсійний вік? його голубко, ще орати можна. Твоя ровесниця, колишня напарниця по кабінету, вже другий рік у грецькому борделі, сім'ї на хліб заробляє. Сказано, кожен товар має свого купця. Вже й не знаю, чи мені зараз лечить добре, усе як у невагомості. Та й сама і ніби крок до смерті. Так вже було колись після перших пологів, коли я сходила кров'ю, і дуже хотіла спати». Богданчик народився якраз восьмого березня і під обід усе пологоє відділення голо як вулик. Саніхтарка михцем зазирнула в палату і хрестнула дверима, не почувши мого беззвучного голосу. А мені стало легко і добре. Лише понад усе хотілося спати, спати, до ранку, до смерті, до вічності. Я таки проспала б до смерті, коли б не молодюсінький практикант із інституту, який надто добре засвоював науку і таки прийшов перевірити стан породіллі після пологів. Коли він відгорнув ковдру на мені, сумліваючи, встигнув крикнути через відчинені двері «Рятуйте!» нащо вони мене врятували? Для теперішнього глуму? Для несусвітнього болю? Тоді, стякаючи кров'ю, мене нічого не боліло. Я себе почувала немовлям, а тепер почуваю з бездрючкою, залишеною в дощову ніч на призбі чужої хати. А може несе його нечиста сила зараз таки до мене? Ундичкій павук снується, дістає майже до дивана. Готувся, жінко, зустрічати дорогого гостя. Ой, дорогого! Ще нічого ж не трапилось, а ти запанікувала. Життя рухається у потрібному йому напрямку. Ось як там унизу на вулиці шумить життя. Будується, одосконалюється. Господи, у мене не життя, суцільна будова. Будова супроводжує мене повсюди, скільки себе пам'ятаю. Ремонт, заміна асфальту, фарбування фасаду і все на очах.